Hej, en ny kort episod av Svensk Internetradio med och Matt Erik. Eh, ska jag börja med, den här podcasten finns alltså tillgänglig på svenskinternetradio.blogspot.com och på matterik.com. och det stas m-a-t-t-e-r-i-k.com eh, Jag hade inte tänkt prata så mycket den här gången. Eh, jag tänkte bara nämna att det finns en bok som jag skrev under åren 2000-2002 som inte alls handlar om konspirationsteori utan är kortnoveller eller korta berättelser av Mattias Almlöf heter de. Och den här boken finns det är 285 sidor lång. Den finns att köpa på lulu.com eller om man går till bok.matterik.com alltså b-o-o-k punkt m-a-t-t-e-r-i-k punkt c-o-m man kan också gå till matt -erik och trycka på matt-erik på svenska så finns den där men den handlar inte om det här materialet som jag pratat om i den här podcasten utan det är korta berättelser eller automatisk skrift som det kallas som innebär att man skriver en berättelse utan att i, för, i förväg ha, ha planerat berättelsen Den alltså, man låter pennan skriva utan att veta vart det kommer leda till det här är automatisk skrift ja, och det är en sån berättelse som jag skrev under tre år av min tid som jag sedan har gjort en bok av och den finns att köpa som med, med vad heter det, hård det heter, det heter hardcover på engelska eller som paperback, alltså antingen med mjuk eller hård omslag finns den att köpa men den är ganska dyr den här boken men jag har gjort en tillgänglig för de som är intresserade och, och se vad jag har skrivit men det har som sagt inte direkt med den här podcastinformationen att göra alls utan det är korta berättelser så det var väl det jag skulle säga om man däremot är intresserad av att donera pengar till mig så kan man gå till donate.matte.com d o n a t -E m a t t e r i k .C -O -M. för de som intresserar det Den, den informationen som jag har pratat om i den här podcasten den kommer ju framförallt från cuttingthroughthematrix.com och dit kan du ju själv gå och kolla och det finns massa ljudfiler där som du kan ladda ner de är på engelska, den pratar om, om en den globala konspirationen som egentligen är det finansiella i systemet och det är ingen konspiration egentligen det, en ekonom skulle säga att, att det är ingen konspiration det är mitt levebröd men eh, det är just, det har gått tillbaka till den här informationen om att det var omöjligt att ha en större armé innan man hade ett finansiellt system för du måste ju kunna eh, ge mat till armén och sådär och då behöver du ha pengar eh, och eh, så pengar har varit viktigt för att skapa städer också för städer har ju inga jordbruk som de liksom, då måste ju du måste ju ha pengar för att kunna hyra ut lägenheter och, och mat och allt det där bygger på pengar. Så det ekonomiska systemet som är grunden för att skapa en större civilisation. Och det är det här ekonomiska systemet, de som äger det ekonomiska systemet, det är de som kan styra i världen. Och alla har forskat om det här och kollat, upptäckt ganska tydligt att än idag så finns det alltså bankerna privatägda, centralbankerna och de som äger det ekonomiska systemet de äger i princip hela världen. Vi lever inte i en demokrati utan det är en plan som fortskrider precis som planerat. Världen är som en enda plan och även de krig som genomförs genomförs helt enligt planen. Och, och det är, krig genomförs delvis för att minska befolkningen. Minska folkmängden. Krig är ju det är en hierarkisk struktur enligt Malthus också där de som anses vara mer värdefulla, mer värdefulla gener de, de blir officerare och det är mindre chans för dem att dö i krig än de som är längst ner. Eh, så, så att allting vi lever i en i Malthus värld än idag. Fast vi tror att vi lever i en demokrati. Och det ser man framförallt i, i det publika, i, i skolsystemet. Ja, men den här boken heter alltså Automatisk skrift av Mattias Almlö. Och eh, ja. Det var väl det. Det var det. Och vad var det mer jag skulle säga? Eh, nej, det var väl inget mer. Det var väl allt.